83. Legea puterii sporite Persoana cu o putere sporită, reală sau imaginară, va obține cea mai bună tranzacție în orice negociere. Capacitatea dumneavoastră de a recunoaște atât puterea dumneavoastră, cât și puterea celeilalte persoane, este esențială pentru obținerea succesului în negocieri. Deseori aveți mai multă putere decât sunteți conștient. Deseori, Cealaltă parte are mai puțină putere decât pare să aibă. Trebuie să știți cu exactitate cum stau lucrurile în ambele cazuri. Primul corolar al legii puterii sporite este: Oamenii nu sunt dispuși să negocieze cu dumneavoastră dacă nu simt că aveți puterea de a ajuta într-un fel sau altul. Pentru a inspira încredere celeilalte părți într-o sesiune de negocieri, Trebuie să aveți ceva ce cealaltă persoană își dorește, sau trebuie să fiți în stare să renunțați la ceva ce această persoană își dorește. Trebuie să vedeți întotdeauna situația din punctul de vedere al celeilalte persoane, în așa fel încât să vă puteți poziționa pentru a obține avantajul maxim pentru dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Puterea este o chestiune de percepție. Depinde de cel care consideră că o deține. Deseori când sunt servit într-un mod nesatisfăcător în avion sau la hotel, îmi iau un creion și o foaie de hârtie și o întreb politicos însă direct pe cealaltă persoană. Îmi puteți da numele dumneavoastră, vă rog? Acest lucru ia persoana respectivă prin surprindere. Notez cu atenție informațiile și le pun deoparte. Din acel moment, Serviciul persoanei respective se îmbunătățește vizibil. Cele trei elemente esențiale într-o negociere sunt puterea, pregătirea și organizarea timpului, iar dintre acestea trei, puterea este deseori cea mai importantă și cea mai persuasivă. Există zece tipuri diferite de putere pe care le puteți dezvolta și folosi, fie în mod individual, fie colectiv, pentru a influența și a convinge cealaltă parte implicată în negocieri. Primul tip de putere este puterea indiferenței. Partea care pare a fi cea mai indiferentă cu privire la rezultatul unei negocieri are deseori putere asupra celeilalte, în cazul în care aceasta, din urmă, își dorește mai mult decât prima parte succesul negocierii. Cea de-a doua formă de putere este puterea penuriei. Ori de câte ori puteți sugera că produsul pe care îl vindeți există în cantități foarte mici, că îl doresc și alte persoane, deci va fi vândut oricum, influențați negocierea în favoarea dumneavoastră. Câteodată, oamenii nu își dau seama cât de mult își doresc ceva până în momentul în care le sugerați dumneavoastră că s-ar putea să nu mai aibă niciodată posibilitatea de a obține acel produs. Cea de-a treia formă a puterii este puterea autorității. Atunci când aveți un nume impresionant sau arătați ca și cum ați avea autoritatea de a lua decizii, intimidați cealaltă persoană și vă permite să obțineți o tranzacție mai bună. În ceea ce privește autoritatea, poate fi extrem de util pentru dumneavoastră să aveți un aspect ce inspiră putere. Atunci când dați impresia că sunteți un om impunător, Cealaltă parte, mai ales dacă nu este la fel de bine îmbrăcată, va fi deseori intimidată și va accepta să încheie o tranzacție mai bună pentru dumneavoastră sau va răspunde mai prompt cerințelor dumneavoastră. Cea de-a patra formă a puterii este aceea a curajului. Creați impresia că aveți curaj în cazul în care sunteți dispus să vă asumați riscuri, vă exprimați clar și sunteți hotărât fie să obțineți ceea ce vreți, fie să renunțați la afacere. Cel de-al cincilea tip de putere este angajamentul. Atunci când dați impresia că vă angajați să depășiți orice obstacol care poate sta în calea înțelegerii la care trebuie să ajungeți, răspândiți o aură de putere care îi determină deseori pe oameni să coopereze cu dumneavoastră și să continue să facă afaceri cu dumneavoastră. Cea de-a șasea formă a puterii este expertiza. O persoană care este percepută ca expert în orice situație are putere asupra celor care nu se simt la fel de bine informați. Și cu cât faceți din timp mai multe cercetări și vă pregătiți mai bine, cu atât mai bine informat veți părea. Cea de-a șaptea formă a puterii pe care vă puteți însuși se numește cunoașterea nevoilor celuilalt. Veți dezvolta această formă de putere dacă aflați cât mai multe lucruri despre cealaltă persoană înainte de a începe negocierea. Victor Kayam, proprietarul corporației Remington, a povestit o negociere pentru achiziționarea unei companii mici în care era și el implicat. Kayam a aflat însă cu ce bancă lucra compania și folosindu-și relațiile, și-a dat seama că de fapt compania era la un pas de insolvabilitate și proprietarul își dorea cu disperare să vândă. Înarmat cu aceste informații secrete, Caiam a putut să negocieze un preț mai bun pentru eventuala achiziționare a companiei. Cunoașterea nevoilor adevărate ale celuilalt i-a oferit un avantaj net. Cea de-a opta formă a puterii pe care o puteți dezvolta este aceea a empatiei. Imaginea negociatorului dur este în mare măsură fictivă. Fiecare studiu cu privire la negociatorii cei mai buni arată că sunt empatici, modești, orientați către găsirea soluțiilor. Pe scurt, sunt persoane cu care este o plăcere să faci afaceri. Negociatorii buni sunt de obicei oameni amabili. Ei afirmă în mod clar de la bun început că își doresc să găsească o soluție avantajoasă pentru toată lumea. Cea de-a noua formă a puterii pe care o puteți folosi este recompensarea sau pedepsirea. Când cealaltă parte înțelege că aveți capacitatea de a o ajuta sau de a o împiedica să facă ceva, este de obicei mult mai cooperantă decât în cazul în care simte că nu aveți această putere. Cea de-a zecea și cea din urmă formă a puterii este puterea investițiilor, atât în bani cât și în timp. Atunci când arătați că ați investit foarte mult în subiectul negociat, acest lucru vă conferă o formă de putere pe care nu ați fi avut-o dacă ați fi cheltuit mai puțin timp și mai puțin efort. În fiecare caz, alegerea dumneavoastră în negociere fie este influențată de cealaltă parte, fie are influență asupra celeilalte părți. Cu cât puteți dezvolta mai multe elemente de putere și le puteți folosi în avantajul dumneavoastră într-o negociere, cu atât veți fi mai eficient și mai persuasiv. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Înainte de a face următoarea achiziție, vânzare sau negociere, revizuiți diferitele forme de putere descrise mai sus și gândiți-vă la modul în care le puteți folosi pentru a vă oferi un avantaj. Notați și discutați cu altcineva modul dumneavoastră de gândire pentru a vă asigura că sunteți complet pregătit. 2. Practicați în mod natural puterea indiferenței în fiecare negociere. Atunci când nu creați impresia că sunteți preocupat sau interesat de succesul negocierii, veți intimida cealaltă parte și o veți determina să facă mai multe concesii înainte de a lua o poziție sau de a face o ofertă.